Slavostovia 286 către Maica Preacurată. Aleluia, Maica Preacurată, te iubim și te rugăm, iubește ne iartă-ne, înfiază-ne și roagă-ne, roagă-te, Tatălui Ceresc pentru noi, pentru ca în slava sa, pe Domnul Iisus Hristos, la cea de-a doua a sa, să-l putem întâmpina. Aleluia, Maica Preacurată, te iubim și te rugăm, apără-ne, ne și luminează pentru că în slava sa pe Domnul Iisus Hristos, la cea de-a doua venirea sa, să-l putem întâmpina. Aleluia, Maică, prea te iubim și te rugăm, sporește credința, nădejdea și iubirea noastră, pentru că în slava sa pe Domnul Iisus Hristos, la cea de-a doua venirea sa, să-l putem întâmpina. Aleluia, Maică, prea curată, te iubim și te rugăm, zămislește ființa noastră cea cedească și dăruiește-ne vredniciile Sfinților. Pentru că în slava sa, pe Domnul Isus Hristos, la cea de-a doua venire a sa, să-l putem întâmpina. Aleluia, Maică Preacurată, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne puterea și iscusința de a lucra pentru Sfânta Biserică a ta. Pentru că în slava sa, pe Domnul Isus Hristos, la cea de-a doua venire a sa, să-l putem întâmpina. Aleluia, Maică precurată, te iubim și te rugăm vindecă ne de toate bolile sufletești și trupești, de toate neputințele, pentru că în slava sa, pe Domnul Isus Hristos, la cea de-a doua sa, să îl putem întâmpina. Aleluia, Maică Preacurată, te iubim și te rugăm, ne la dreapta ta și dăruiești-ne slujba ta, pentru că în slava sa, pe Domnul ISUS Hristos, la cea de-a doua venirea sa, să-l putem întâmpina. Aleluia, Maică Preacurată, te iubim și te rugăm.